מטה יששכר ונשיא לבני יששכר, נתנאל בן צוער. וצבאו ופקודיו, 450,400. מטה זבולון ונשיא לבני זבולון, אליאב בן חילון. וצבאו ופקודיו, 750,400. כל הפיקודים למחנה יהודה, מעט אלף ושמונים אלף וששת אלפים וארבע מאות לצבאותם, ראשונה ייסעו. דגל מחנה ראובן תימנה לצבאותם ונשיא לבני ראובן אלי צור בן שדאור וצבאו ופקודיו שישה וארבעים אלף וחמש מאות והחונים עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון של בן צורי שדי וצבאו ופקודיהם תשעה וחמישים אלף ושלוש מאות ומטה גד ונשיא לבני גד אלי יסף בן רעואל צבאו ופקודיהם חמישה וארבעים אלף ושש מאות וחמישים. כל הפקודים למחנה ראובן, מאות אלף ואחת וחמישים אלף וארבע מאות וחמישים לצבאותם, ושניים ייסעו. ונסעו אל מועד מחנה הגביים בתוך המחנות, כאשר יחנו כן ייסעו איש על ידו לדגליהם. דגל מחנה אפרים לצבאותם ימה, ונשיא לבני אפרים אל ישמע בן עמיהוד.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 וצבאו ופקודיהם שלושה וחמישים אלף וארבע מאות. כל הפיקודים למחנה דן, מאות אלף ושבעה וחמישים אלף ושש מאות, לאחרונה יישאו לדגליהם. אלה פיקודי בני ישראל לבית אבותם, כל פיקודי המחנות לצבאותם, שש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמישים, והלוויים לא הותפקדו בתוך בני ישראל.